Kapitola desátá Draupadina Svajambara Po několika dnech putování dorazili pándovci s Dhaumjou po lesních stezkách na cestu do Pančály. chůzi po široké kamenné cestě potkali skupinu bráhmanů, kteří se jich zeptali, kdo jí jsou a kam jdou. Judiš teda odpověděl, že jsou brahmačáryni, studenti žijící v celibátu, kteří přicházejí spolu se svým učitelem z Eka Čakry. Bráhmanové všem pěti bratrům navrhli, ať se zúčastní draupadiny svajamvary. Pojďte s námi, právě tam jdeme. Štědrý král Drupada bude bráhmanům rozdávat obrovské bohatství, aby požehnali jeho božské dceři. Pánovci opět slyšeli o neobyčejném zrození a kráse draupadí i o podrobnostech její blížití se svajamvary. Slavit bude celá kámpilia. Zúčastní se herci, zpěváci i zkušení vypravěči starých védských příběhů. Proběhne soutěž mocných zápasníků a atleti předvedou úžasnou podívanou. Bude se podávat hojnost toho nejlepšího jídla a pití. A na závěr oslav si Draupady vybere manžela z králů a princů, kteří tam přicházejí ze všech koutů světa. Bráhmanové pándůvcům řekli, že slyšeli o tom, jak Drupada stanovil pro muže, který měl získat ruku jeho dcery, na nejvýš obtížný úkol. Králové, kteří přicházejí soutěžit, budou rovněž rozdávat mnoho milodarů bráhmanům v naději, že si tak zajistí příznivý osud a ve svém vaře zvítězí. Bráhmanové se smíchem poukázali na prostý oděv pándůvcům. Zdá se, chlapci, že by vám přišly vhod nové šaty. Pojďte s námi. Až dostanete vše, co potřebujete, můžete se vrátit s námi nebo jít, kam budete chtít. Kdo ví, princezna si může vybrat dokonce i jednoho z vás. Všichni jste krásní jako nebeštěné. Ukázali na býmu. Tento mladík podobný bohům má tělo jako blesk. Pokud se zúčastní soutěži v zápase, jistě si vydobíde značné bohatství. Judištere se usmál. Půjdeme s vámi do kámpily, veďte nás, prosím. Přes den společně cestovali a na noc se zastavovali v lesích podél cesty nebo na březích jezer. Svou laskavou řečí a přátelským vystupováním si pán získali srdce všech, které potkali, ale nikdo je nepoznal. Když byli městu na dosah, Dorazili do malé vesnice. Obcházeli dům za domem, aby si našli ubytování a brzy je pod svou střechu přijal jeden hrnčíř se svou rodinou. Bratři se tam usadili a živili se žebráním, tak jako v Ekačakře. Od vesničanů se dozvěděli, že Svajamvara se bude konat již za několik dní. Král stanovil pro získání draupady tvrdou zkoušku. Na vrcholu vysokého sloupu byl malý terč a pod ním otáčející se disk s nepatrným otvorem. Šíp musel být vystřelen tak, aby prolétl otvorem v okamžiku, kdy byl v zákrytu s terčem. Král také určil, že při zkoušce musí být použito zvláštního luku, který běžný člověk jen stěží uzvedl. Pouze výjimečný bojovník mohl zkoušku zvládnout a získat tak ruku božské draupady. Arjuna se radoval a modlil se ke Krišnovi, aby dostal příležitost ucházet se o princeznu. Vyasadevova slova naznačovala, že jí bylo souzeno stát se ženou jednoho z nich a tento svazek by Pratrum zaručil přátelství a spojenectví s mocným drupadou. To by se mohlo v budoucnosti ukázat jako užitečné. Arjuna očekával Svajamvaru plný netrpělivosti. Drupada na přípravách k obřadu nešetřil. Nechal postavit obrovský stadion, jehož masivní pískovcové zdi měly sto bran ozdobených zlatem a drahokami. Všechny byly dostatečně široké, aby jimi prošly početné zástupy lidí. Na stadionu byly postaveny pozvolna se svažující tribuny z korálu a lazuritu. Před nimi stály stovky šperky zdobených trůnů pro zúčastněné vládce, pro které král v okolí stadionu nechal zbudovat běloskoucí sídla. Tyto mnohopatrové budovy připomínaly vrcholky hory Kajlás, dotýkající se mraků. Jejich okna zkrášovala ozdobená mříž ze zlata a zdi byly posázené diamanty a smaragdy. Mramorové podlahy pokrývaly drahocené koberce. V den konání svajamvary byly králové pozváni na stadion. Stoupili severní bránou a osadili se na zlatých trůnech. Vítalo je troubení tisíců trubek a bubnování na timpány rozléhající se stadionem. Zástup ryšijů zářících jako slunce stoupil východní branou. Tribuny ozdobené nesčetnými věnci a girlandami zaplňovaly občané pančály. Když se pestři odění lidé nahrnuli na stadion, jejich hlas připomínal burácení oceánu. Všichni se usazovali na svá místa a stadionem se nesla vůně černé aloe a dým voných tyčinek. Pándovci vešli spolu s bráhmany a nikým nepozorování se posadili mezi ně. Pak se rozhledli po aréně. V čele všech shromážděných králů trůnil Durjodan se svými bratry, a všichni společně připomínali zářící planetu obklopenou stovkami jasných hvězd. V Býmovi začal kypět hněv, ale v pohled ho zadržel. Nemohli riskovat pro zrazení, alespoň pro zatím. Obřad začal. Herci a tanečníci bavili obecenstvo, bráhmanové prováděli ohňové oběti a drupade rozdával milodary. To vše trvalo po patnáct dní, a každého dne se obecenstvo rozrůstalo. Pánovci při pohledu na drupadovo bohatství jen žasli. Pánčalský král rozdával bráhmanům kupy zlata a drahokamu. Přestože byli pánovci oblečeni jako bráhmanové, pro dary si nešli, ale dál zůstávali na svých místech, očekávající den, kdy se objeví drahokam. 16. dne Vstoupila do arény princezna v šatech ze zářivě žlutého hedvábí a ozdobená třpitícími se šperky. V rukou držela zlatý podnos se zásunným věncem, který měla pověsit na krk muži, který úspěšně projde zkouškou jejího otce. Když kráčela ke svému sedadlu vedle otce, zněla příjemná melodie flétny, bubínku a víny. Když králové a princové spatřili její krásu, náhle si stoupli, mávali svými zbraněmi a jeden před druhým se hlasitě ledbali. Já získám princeznu. Nikdo se mi nevyrovná silou ani odvahou. Či draupadý bude moje. Zástup princů, kteří vstávali a chlobili se svou silou, připomínal rozbouřený oceán. Zastažení šípy Boha lásky a s pohledem žárlivě upřeným jeden na druhého se plácali do paží a zdvihali své luky a meče. Připomínali stádo Himalajských slonů, šílených touhou v období říje. V nebeské kočáry bohů, řízené ochránci čtyřsvětových stran, Yamarádžou, Indrou, Kuvérou a Vájujem, se vznášely nad arénou. Sidhové, Čáranové, Nágové, Rudrové, Daitjové, Dánavové a Guhyakové se schromáždili na nebeské klanbě zvědavy na draupadinu oběť a výběr manžel. Znešení v včele s náradou, angirou a parvatou stály na obloze mezi bohy a zářili jako slunce. Když pět bratrů pán draupadinu tmavou a půvabnou tvář, cítili, jako by jejich srdce probodl šíp. Vstali ze svých sedadel a zírali na její dokonalou postavu, když ladně kráčela ke svému otci. Na opačné straně arény seděli jedovci z matury a uprostřed nich Kryšne, který si všiml stojících pándouvců. Pozorně si všech pět bratrů prohlédl a obrátil se k Palarámovi Seslavi. Podle mého názoru, těch pět mužů tamhle jsou pándovci. A ukázal na ně lehkým pokývnutím hlavy. Zaslechl jsem zvěst, že moji bratranci přežili požár ve Váranávatě. Nyní se ukazuje, že je to pravda. Co si o tom myslíš, Rámo? Balaráma si pečlivě prohlédl každého z pěti bratrů. Nebylo pochyb, že to jsou synové kuntí. Obrátil se ke Krišnovi a navzájem se na sebe usmáli, ale nikomu o svém objevu neřekli. Nyní oči všech princů vysel jen na Draupadí a jejím otci a nikdo z nich si pándovců ve svém středu ani nevšiml. Drupada jim pokynul rukou a oni se posadili, kousajíce se do tu plni vzájemného hněvu a zášti. Když z oblohy začal padat dešť nebeských květů, stadion zaplnil zvuk tisíce lastur a timpánů. Draupadin bratr Držta Dumna povstal jako zlatý stožár vztyčený na oslavu Indry. Stadion zblkl, když oznamoval jména všech přítomných králů a princů. Jako první jmenoval princez náporu, pak ty z Matury a poté všechny, kteří přišli po stovkách z jiných zemí a provincií. Dřišta Dumna uchopil paži své sestry a promluvil hlasem dudnícím jako hrom. Tuto princeznu získá ten, komu se podaří zasáhnout terč, a pokynul směrem k obrovskému luku ležícímu na zlatém stole. Zde je luk a šípy, které musíte použít. Prohlašuji, že ten, kdo prostřelí šíp otvorem a zasáhne terč, získá draupadinu ruku. Pouze jediný bojovník, vyznačující se vznešeným původem a nesmírnou dovedností, toho bude schopen. Když Dríšta domluvil, usedl po odcově boku. Drupada pokynul svému knězi, aby zažal obětní oheň a zahájil tak obřad svoje mvara. Arénu zaplnili hlasy tisíců bráhmanů, pronášejících hvédské modlitby. Král pohlédl na schromážděné prince. Nijak na něho nezapůsobili. Nikdo z těchto pišných vládců nevypadal jako vhodný partner pro jeho dceru. Král pomyslel na aržunu. Kdyby tak jen byl stále na živu. Slyšel zvěst, že pánovci unikli ohni, ale kde je jim konec? Tuto zkoušku mohl zvládnout jen někdo s Arjunovými schopnostmi. Drupadaj schválně stanovil tak obtížnou, aby ji mohl úspěšně vykonat jen Arjuna a doufal, že se pánův syn objeví. Yadža slíbil, že díky svým obětem získá dceru, která se stane Arjunovou manželkou. Jak by se mohla ryšeho slova nevyplnit? Drupada hleděl s úzkostí na každého krále a prince, který byl přizván, aby se podrobil zkoušce. Králové a princové s korunami a zlatými náušnicemi lesknoucími se v hřejivé záři slunce, přistupovali jeden po druhém k luku. Jen s vynaložením značné námahy dokázali mohutnou zbraň alespoň zvednout ze stolu. Když se jim to nakonec nějak podařilo, museli ji ohnout a nasadit tětivu. O něčem takovém se však těmto králům nemohlo ani zdát. Luk se nepatrně ohnul a pak se si jako silná pružina vrátil do původní polohy. Princové byli sráženi k zemi, působili si četné odřeniny a jejich koruny a girlandy létaly kolem. Když byli jeden po druhém takto zahanbeni, vraceli se ke svým zlatým trůnům a cestou si urovnávali své zářivé ozdoby. Zadýchaní a zbavení romantického zápalu jen tiše seděli a kroutili hlavami. Pak přišla řada na Karnu. Když ho viděli kráčet kluku jako zlatou horu vstupující do arény, pándovci už považovali terč za zasažený a získání princezny za jisté. Když ale přistoupil k kluku, draupady vstala a nahlas pronesla: Si na vozate, si za manžela nevezmu. Jelikož Droupadý věděla, že Karna je synem Adheraty, vůdce sůtů, kteří byli obvykle vozatají, využila svého výsadního práva a zabránila mu v účasti ve zkoušce. Karna zrudl a roztrpčeně se zasmál. Vrhl pohled na slunce, otočil se a kráčel zpět ke svému sedadlu. Skřípal zuby a ruce svíral hněvem, ale neřekl nic. Mocný král Chediu Šišu Pála, byl dalším na řadě. S velkým úsilím ohnul luk do půl oblouku, ale když se pokusil nasadit tětivu, neudržel jej. Upadl na záda a několik okamžiků tak vyčerpaně ležel, než se poražen vrátil na své sedadlo. Potom k luku přistoupil Čará Sandha, pán země Magadha a nepříjemný protivník dokonce i pro bohy. Ohnul luk a držel jej jen jednou rukou, Zatímco druhou se snažil nasadit tětivu. Luk se opět vzepřel jeho úsilí a srazil ho na kolena. S pohrdavým úšklepkem nad slabostí ostatních králů k luku přistoupil Duryodana. Na schromáždění se rozhostilo ticho, když se král hasty náporu poklonil Drupadovi. Král nepatrně pokývil hlavou a Duryodana zdvihl luk. Zručně mu nasadil tětivu, Vložil na ní jeden ze zlatě opeřených šípů a po pečlivém zamíření vystřelil. Šíp hladce prolétl rotujícím otvorem, ale terč ovlast minul. Princ rozněvaně odhodil luk a vrátil se na své sedadlo. Nikdo z jadovských králů, včetně Kryšny a Rámy, se zkoušky nezúčastnil, neboť věděli, že osudem Draupadi je provdat se z Ardžunu. Pouze přihlíželi a smáli se, když luk srazil každého splincu u zemi a s úlevou si oddechli, když v šíp prosvištěl kolem terče. Ten zlosin si nezasloužil odměnu, jakou byla Draupadý. Kde byl ale Arjuna? Jen Krišna a Balarama nepocitovali žádné obavy a dívali se směrem ke schromážděným bráhmanům. Nyní již vyzkoušeli své umění všichni králové a nikdo neuspěl. Draupadý stále držela jasně rudou girlandu na Zlatém tácu. Drišta Dumna ohlásil, aby předstoupili všichni ti, kteří se ještě chtějí zúčastnit. Arjuna pohlédl nad Haumiu, který se usmál a pokývil hlavou. Princ povstal a vešel do prostřed arény. Schromáždění bráhmanové radostně hlasili a mávali svými jeleními kůžemi. Možná prostý bráhman uspěje tam, kde i pišní a mocní králové země pohořili. A byl-li toho nějaký bráhmana schopen, pak to byl tento. Když se Arjuna blížil k luku, vypadal jako temný mrak a kráčel jako lev. Ne všichni bráhmanové s tím ale souhlasili. Někteří starší z nich pochybovali. Obávali se, že Arjuna svým neuváženým činem zneváží všechny bráhmany a prohlašovali. Jak může někdo, kdo posrádá výcvik ve zbraní a sílu, úspět tam, kde zklamali i vládci tohoto světa? Zastavte toho mladíka. Pouhá dětinská zbrklost či malichernost ho ponouká k tomu, aby se pokusil splnit tento nemožný úkol. Všechny nás tím zesměšní. Ostatní bráhmanové se proti tomu ohradili. Jen se na toho mladíka pořádně podívejte. Jeho paže a stehna připomínají choboty mohutných slonů. Jeho bedra jsou široká a zdá se být silný jako rozuřený lev. Klidně může uspět. Jistě by ke zkoušce nepředstoupil, kdyby mu k ní chyběla síla. Někteří z nich popisovali moc bráhmanů. Ať oplývali tělesnou silou či ne, byli vždy mocní svou duchovní silou. Žádný bráhmana by neměl být brán na lehkou váhu. Kdysi všechny bojovníky země zničil parašuráma, který byl rovněž bráhmanou. Znešený ryši Agastya vypel celý oceán. Nebylo nic, co by bráhmana nedokázal. Tomuto mladíkovi by nikdo neměl v jeho pokusu bránit. Ano, nechť předstoupí. Snadno nasadí luku tětivu a se střelí terč. Starší bráhmanové odpověděli – budiš – a opět se posadili. Arjuna došel do středu arény a když se uklonil králi, promluvil hlasem, který se rozléhal po celém stadionu. Je dovoleno, aby se této zkoušky zúčastnil bráhmana? Drupada na bráhmanu chvíli zvědavě hleděl a pak svolil: Pro není nikdy potupou podléhat moci bráhmanu, odpověděl. Naopak, tato moc je chrání, tak jako višnu chrání bohy. Arjuna se otočil k luku, sepěl ruce a hluboce se před ním poklonil. V mysli se model ke Krišnovi. Když pak luk třikrát úctivě obešel, uchopili jej do pravé ruky a během pár okamžiků mu nasadil tětivu a přiložil na ní zlatý šíp. Stadion ani nedotal když Arjuna stál celá nehnutě s lukem napjatým do plného oblouku. Poklekl a zamířil na terč. Náhle vypustil šíp, který vyrazil obrovskou rychlostí vzhůru, hladce proletěl otvorem a zasáhl střed terče. Když terče zabodnutým šípem s řinčením dopadl na zem, stadion vypuchl nadšením. Lidé vyskočili a provolávali mu slávu a hudebníci rozezněli své nesčetné nástroje. Ozval se zvuk bubnů, trubek a lastur a pěvci na místě skládali básně, oslavující Arjunův čin. Rovněž bozy Arjunu velebili a zasypávali ho deštěm nebeských květů. Brámanové povstali jako jeden muž, mávali svými oděvy a nádobami na vodu a skákali radostí. Králové a princové se však mohli propadnout hanbou a výkřiky vyjadřovali lítost a zoufalství. Drupade s očima rozšířenýma radostí s úžasem hleděl na záhadného bráhmanu, který kráčel ke královskému pódiu. Kdo to byl? Mohl to být Arjuna? Král si povšiml, že ostatní panovníci začínali jevit známky neklidu. Zjevně se schylovalo k potičce. Drupade se otočil ke svému hlavnímu ministrovi a přikázal, aby se jeho vojsko připravilo. Potom řekl Draupadej, ať bráhmanu přijme za manžela. Princezna hleděla na Arjunu, který kráčel k pódiu. Bohu podobný mladík s jemným vystupováním ji okamžitě upoutal. Možná to byl přece jen Arjuna, jak je slíbil. I kdyby tomu tak nebylo, provdat se za něho určitě nebyla žádná hanba. Byl to Brahmana, a bráhmanové byli vždy považováni za nadřízené třídě vládců k šatriu. Přestože vypadal jako Brahmana, byl neobyčejně silný a zjevně se dokázal ovládat. Toto spojení bylo jistě posvěceno přítomností Krišny, všemocného pána stvoření. Draupadý přistoupil ke kuntinu synovi a s radostí mu zavěsila girlandu kolem krku. To, že Draupadi bráhmanu skutečně přijala, přítomné krále ještě více rozběsnil. Judištěra rozhodl, že je na čase odejít. Stál spolu se svými bratry a vykročil k branám stadionu. Arjuna zdravupadí je následovali. Když míjel bráhmany, provolávali mu slávu a chválili ho. Tu však ze zástupu rozhořených králů zvolal Duryodana. Jak si ten Drupada mohl dovolit nás takhle urazit? Pominul všechny vládce země a dal svou dceru chudému a nespůsobilému bráhmanovi. Bráhmanům by nemělo být nikdy dovolno účastnice Svajamvary, která je určena jen králům. Zdá se, že nás sem Drupada pozval jen proto, aby nás potupil. Králové souhlasně pokřikovali a někteří z nich mávali zbraněmi. Šišupála potom řekl: Pančáský král je tak pišný, že si myslí, že se mu nikdo z nás nevyrovná. Zaslouží si trest. Postarejme se o to, aby ostatní svajamvary nedopadly jako tato. Králové povstali s připravenými zbraněmi. Upřeně hleděli na Drupadu a společně se pohnuli směrem k němu. Když Drupada viděl, jaké přesile čelí, ze strachu ustoupil. Judištěda celý výjev od brány pozoroval. Když si uvědomil, že Drupada, nyní jeho tchán je v nebezpečí, nařídil Bhýmovi a Arjunovi, aby mu pomohli. Bratři rychle přiběhli k pódiu a postavili se mezi Drupadu a ostatní krále. Arjuna stále držel obětní luk. Bhima vytrhl strom z okraji arény a s jí mával. Oba princové vypadali jako Indra a Yamaraja, čelící zástupu Daityu a Dánavu. Stovky králů se při pohledu na oba dva hrdiny, kteří se jim postavili, obezřetně drželi zpět. Krišna se ani nepohnul. Když sledoval oba pánovi syny, jak se připravují k boji, naklonil se k Balarámovi a tiše řekl. Všechny pochybnosti o totožnosti těchto princů by teď měly být rozptýleny. Nikdo jiný než Bhima by nedokázal vytrhnout tu damaroň a kdo jiný než Arjuna by byl schopen zasáhnout terč. O sankaršano, toto jsou zcela jistě pán Balarama Balaráma pohledl na Bhimu a Arjunu, kteří se připravovali odrazit rozlícené krále. Je to určitě tak, usmál se. Je velké štěstí, že naše teta a její mladí synové unikli požárové váranávatě. Mnoho bráhmanů spěchalo podpořit oba pádové syny. Mávali svými nádobami na vodu a jeleními kůžemi a volali. Nebojte se, budeme s těmi pišnými panovníky bojovat. Arjuna se usmál a je zadržel. Stůjte stranou a jen se dívejte, řekl jim. Svými ostrými šípy je zadržím tak, jako síla Manter zadrží desítky hadů. Karna se postavil do čela králu. Zvolal. I když by králové neměli napadnout bráhmany, je to dovoleno, jsou-li bráhmanové rozhodnutí bojovat. Karna se zastavil ve značné vzdálenosti od Arjuny a vystřelil na něho šípy. Arjuna, který měl velké množství šípů od do trupadových vojáků, je i hned zneškodnil svými. Král Šalja z madry mezi tím bojoval s Bímou. připomínali přitom dva obrovské zápasící slony. Duryodhana a ostatní králové se lehce potýkali s ostatními bráhmany, kteří je stále vyzývali k boji. Asketické modrce snadno odráželi, ale nezranili je. Arjuna na karnu vystřelil z pršku šípů, kterému probodali údy a ohromili ho svou silou. Karna překvapeně pohledl na svého soupeře. Takovou bojovou obratnost a sílu od něho nečekal. Chránil se nyní pečlivěji a odpověděl stovkami šípů, ale Arjuna je opět odrazil ještě dříve, než k němu doletěli. Při pohledu na jeho zručnost mu ostatní králové začali provolávat slávu. To Karnu rozhořilo a vypustil tisíce šípů, které zaplnili vzduch jako hejno zlatých ptáků. Přesto je Arjuna odrazil. Přivolal nebeské zbraně a vypustil ohromné množství šípů, které se valily na karnu. Oba soupeři bojovali s udivující dovedností. Přitom volali jeden na druhého jazykem hrdinů. Pohleď na sílu mých paží. Braň se, dokážeš-li to. Vidíš, jak čelím tvým útokům? Připrav se, protože vypustím ještě smrtonosnější zbraně. Ostatní králové přihlíželi s otevřenými ústy a chválili oba vojovníky, kteří předváděli své umění. Karna si brzy uvědomil, že se mu v boji nepodaří získat převahu a tak zastavil svůj útok a silným hlasem Arjunu oslovil. O nejlepší Bráhmanů, tvá odvaha mě těší. Jsi snad zosobněná věda o zbraních? Možná jsi parašuráma nebo Indra, či dokonce neomilný pán Višnu. Když se rozlobím, Není nikoho, kdo by se mnou mohl bojovat, jen oni, nebo syn Kuntý, Arjuna. Arjuna se usmá. Nejsem Indra ani Parashurama, nejsem žádný bůh ani božská bytost. Věz, že jsem prostý bráhmana, který si osvojil zacházení se zbraněmi milostí svého gurua. Ovládám pozemské i nebeské zbraně a stojím zde připraven porazit tě v boji. Karna svěsil ruce držící zbraně a zamyslel se. Toto není obyčejný bráhmana. Bylo by lepší zdržet se boje. Bráhmanova duchovní síla vždy převyšuje vojenskou sílu k šetri. Mocný král Vyšlá Mitra, i když ovládal všechny bojské zbraně, nedokázal přemoci ryšiho vasištu a bráhmana Parašuráma sám porazil všechny krále země. Karna se záhadnému bráhmarovi poklonil a zanechal boje. Na jiném místě arény spolu Bhýma a Šalia stále bojovali holýma rukama. Svírali jeden druhého, dusali a báleli se po aréně jako dva rozuření sloni. Jejich řev a zvuk jejich úderů naplňoval celý stadion. Střídavě se přetlačovali, vláčeli jeden druhého a sráželi se navzájem k zemi s neochabující silou. Udíleli si rány silou blesků a hlasitě si při zápase smáli. Po jednou býma zdvěl Šalju na hlavu, zatočil s ním dokola a odhodil ho do dálky, kde ho nechal ležet omráčeného na zemi. Vzpomněl si, že je bratrem mádrý a dál již ve svém útoku nepokračoval. Králové žasli nad tím, jak Karna i Šalia našli v obou brahmanech své přemožitele. S úctou a obdivem si prohlíželi Bhímu a Arjunu, kteří stáli vedle sebe připraveni čelit dalším útokům. Títo dva zcela jistě nejsou bráhmanové? Kdo by kromě dróny a Arjuny dokázal bojovat s Karnou? Kdo by kromě mocného Balarámy nebo Bhímy dokázal porazit šalju? Nikdo kromě neporazitelného Kršny by nebyl schopen čelit Duryodanovi. Předtím, než budeme pokračovat v boji, Zjistěme jejich původ. Ostatní králové souhlasili. Nebylo moudré bojovat s bráhmany, i kdyby sami vyvolali při. Pokud by se ale ukázalo, že tito dva patří k jiné třídě, boj by mohl pokračovat s plnou silou. Když Krišna viděl, že váhají, přišel k ním a promluvil s nimi. O, vládci, tuto dívku si spravedlivým a úžasným způsobem získal bráhmana. Není potřeba dál bojovat, nebo skvrňme tuto posvátnou událost zbytečným zbytečným krveprolitím a zvláště ne napadením bráhmanů. Laskavými slovy a přesvědčivými důvody se Krišnovi podařilo králům další útok rozmluvit, a ti postupně odložili své zbraně a opustili arénu. Na odchodu spoluplní úžasu rozmlouvali a kdy chtěli se dozvědět, kdo jsou oni dva mocní bráhmanové.